Якби я знав, як пройдуть мої наступні армійські півтора року, то попросився би туди одразу після дитячого садка. Але оскільки Нострадамус в мені вже давно не мешкав, то за відсутності світлих перспектив все ковеляло, в'яло і нецікаво. Обставини склалися так, що командування військового госпіталю попросило командування моєї авіашколи, вибачте за тавтологію, командирувати мене кожні сто днів до них у відрядження. Мої командири з радістю здихалися б мене зовсім, але військовий радянський закон не передбачав місця для молодшого авіційного спеціаліста серед персоналу госпіталю. І тому, будучи приписаним до своєї учебки, я раз на сто днів повертався до неї за новим відрядженням, а згодом мені його привозили прямо туди, враховуючи мій постійно зростаючий професійний і соціальний статус. Перший день в госпіталі був абсолютно звичайним першим днем. Я знайомився з околицями і персоналом. Моя теперішня хата була витягнута уздовж ріків Волги та відділена від неї примітивним військовим бетонним парканом, яким зазвичай у совку відгороджували вояків від цивільних людей. Територія госпіталю починалася ще на волі, будинком адміністрації, і бігати туди було за щастя, бо ти щоразу мусив проходити через КПП, отже дихав повітрям свободи. А ще на розі стояв магазин овощі і фрукти, в якій крім кабачкової ікри з чорним двосантиметровим осадом під металевою кришкою років сорок нічого не завозили. Кабачкова ікра в армії майже то саме, що на свободі ікра червона. Воїни по-різному підходили до поїдання цього делікатесу. Одні мазали на хліб, інші макали хліб у неї, а треті хлібом не заморочувалися. Вони пили її прямо із банки а потім у такому ж вигляді віддавали її назад природі в госпітальних хащах. Тому по тих корчах ходити було не варто. Ікра була дешева, солдати її любили. Територією госпіталю тричі на день їздили рікші. Два солдатики в тапочках і коричневих солдатських халатах з зеленими лацканами, незалежно від погодних умов, таскали візочки з їжею. Кухня була централізована, а розвозити треба було по відділеннях, розкиданих по всій території двоповерхових будиночках. Для цієї функції від слова «фу» вибирали як право двох – одного Дауна і одного штрафника. Той, хто проштрафився, зазвичай плівся ззаду, розглядаючи хмари тьолочок, що прибігали допомогти солдатикам скоротати в кощах тягучу військову годину. А Даун з вилепленими від напруги очима і здутими венами на шиї тягнув цю хір соло, тобто один. А вже біля відділення штрафничок відпихав Дауна плечиком, робив два кроки під вікном начальника, кашляв, щоб на нього звернули увагу. Начальник дивився, пробачав штрафнику, а дау давав те, що англійською красиво називається «пусі».